Agora, se tivesses alma, tinhas de salvá-la. Agora, se tivesses gênio, tinhas de resgatar o pacto. Agora, que não tiveste senão um cotidiano, terás de trazer muita da luz sumida pelo mundo fora à tua roupa, camisa, calças, sapatos leves com os pés andando junto às águas salgadas, não em cima delas. Tanta luz no teu passeio, distraído pelos acessos à memória. Águas salgadas, batidas. A tua altura medida em espuma contra as fráguas, agora tens de saber que é falsa. Vens pela babugem como um peixe, meio dentro, meio fora. Guerras aflitas, e o ar enorme à volta, parar voar. Não fossem as barbatanas.